Cuvântarea Domnului peste voi toți, să -o dar și masa de oameni, totdeauna cu i veci, Slavă ceux, -o. Slavă da -ră -ră și în vecii veci la Slavăție, mi-i casa, Dumnezeu ne să dată și la slavăție. și în Amin! Ceea ce am iad din morți Dumnezeu nostru pentru rugăciunele prea purate, sale, ale sinților săviților și întotdeauna daților la Bolsui. Cu ale suntului grijele martului Sfântului, ale sincilor, mucenici, ertropie greunic și a celor din frână budă și a cărora să săvârșim. Ale celui cu simț, fainitele noștri, vasine cel mare arhipiscu, cu ce zarei de ochi, ale simțului drept, să Dumnezeu părința, și așna, tuturor, sinților. Să ne vină astăzi, să ne mântiască bine noi ca un bun și de oamenii viitor. și s-a arătat nouă, spunea prorocul David, cu mult timp înainte de a se și primi acest cuvânt. Prorocul Isaia spunea poporului iudeu și va pune Domnul piatră de poticnire în Siom, spre căderea și spre ridicarea multora. Întotdeauna în viață găsim niște lucruri care într-adevăr sunt piatră de poticnire pentru oameni. Cei care trec această piatră de poticnire devin mai virtuoși, iar ceilalți se sfărâmă asemenea unei alabastrui. Dragi și această piatră de potecnire a fost Mântuitorul când a venit la plinirea vremurilor din Feceara Maria, Dumnezeu după ce l-a izgonit pe Adam din Rai, multe taine i-a spus pre mângâierea lui. Îi era milă de om, era în robia morții. Și acea mângâiere îi colora viața, îi aducea o umbră cât de cât, o răcoare de pace în sufletul lui. Apoi de-a lungul timpurilor, după scopul lui Dumnezeu și după oameni asemănat proroci, aceste vase atâta de bine tocmite prin voința lor în care Dumnezeu prin Duhul Sfânt iarăși trimitea cuvinte de mângâiere că va veni în de lemnul mângâierii, va veni cel ce va izvăli pe poporul iudeu din Roviem. Va veni Cel ce va chema toate marginile lumii spre mângâierea Domnului. Deci Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Îl întrituiește pe Isus Hristos, Domnului Israel, ca fiind Dumnezeu Cel ce a făcut cerul și pământul. Fiind a doua față a Sfintei trăim, adunate toate Sfintele Scripturii, care se vor face la judecată. Nimeni nu va scăpa de sub cuțitul necruțător al judecății lui Iisus Hristos disculpându-se. N-am știut, Doamne, că Tu ai fost. Deci acest Domn care a venit în Ierusalim, în peșterea, s-a născut și a fost atâta de rece primit de către oameni. Acesta este Dumnezeul, mult așteptat, care era în putere de a salva pe om din gheara morții. Cum mai târziu avea să spună Sfântul Apostol Pavel, iar eu ca un înțelet meșter mai mare temeria am pus. Și fiecare se ia seamă cel ce zidește pe această temelie. Unul zidește aur, altul arcint, altul piatră scumpă. Altul paie, altul lemne și toate la vremea lor vor trece prin foc și fiecare va avea plata după ceea ce a zidit. Bine știm că după legele meșterului, aurul și argintul trecând prin foc se face mai curat, paiele și lenele alți. Și crezând că are ceva, traista vieții lui către Dumnezeu s-a păcupit când va veni focul judecății peste faptele tuturor oamenilor. Deci fiecare se ia seama cel ce zidește pe temerie și temeria este una, este Hristos și nu oricare Hristos făcut după chipul oamenilor. În prima duminică, din postul mare, Ortodoxia a așezat duminica Ortodoxiei, cum se și numește. Iubiți că din cioș, departe de mine a face o părtinire spre Ortodoxiei, că sunt și Ortodox din fericire. Dar vreau ca să spun adevărul că de nu voi intrăim. Runcii îmi vor spune, înțelepsiți de Dumnezeu, celor a ce trebuie să spună și la spun. Această temenie care este Hristos, nu Hristos mai mulți, aceasta este credința cea adevărată care o vedem arătată apostolilor și de la ei prin Duhul Sfânt dus în toată lumea. Vedeți din Evanghelia de astăzi, când Natanaile s a adus de către Filip să-l vadă pe Domnul, el s-a îndoit la început și zice, ce din Nazaret poate să fie ceva bun? Că Nazaretul era un loc rău famat. Și iată că Domnul Hristos acolo locuise. Dar aici putem să înțelegem că oriunde ai trăi sub soare, nimic nu te spurcă decât prin tine însuți. Dar fi un roi de diavol în șurul tău, nu au voie să te spurce, ci totul vine prin voința ta. Deci, dragi credincioși, acest Natanail îndoindu-se, cumva, că poate să fie acesta Mesia, când a luat... Față către față, cunoștință cu Domnul, Domnul în blândeța lui spune, Nathanaile, te cunosc înainte de a te chema fii să mă vezi, când erai sub smochit. A fost o mișcare de duh atât de puternică în ființa lui Nathanaile că nu a mai ripostat absolut nimic cu îndoială, și a spus Ravi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Acest cuvânt, iată, îl găsim astăzi în Sfânta Scriptură. Acesta este cu adevărat piatra de poticnire pusă în Sion pentru cei ce nu l-au primit pe Hristos. Este piatra, cum spune prorocul David, scăpare iepurilor și cerbilor. Atât iepurile cât și cerbul calcă întotdeauna, înainte de a pune pasul, intuiește dacă e loc tare. Și în momentul când a pus copita sau lăbuța pe acel, acea piatră, nu mai prinde dușmanul. Așa este și Hristos, piatra din capul unghiului, că cel ce crede în El că este Fiul lui Dumnezeu din viață fără de mamă, și fiul omului pus sub fără de tată, doar din mamă, acela se și mântuiește. Apostolul Pavel atât de frumos îl arată pe om vizavi de Dumnezeu. Noi nu mai suntem, spune Apostolul, sublece, lege, că a venit Cel ce era în putere să ne scoată de sub legea iudaică. Care a și murit pentru noi. Deci noi suntem al lui Isus Hristos, acelia care l-au orătat apostolii, întrituit Dumnezeu de săvârșit și om de săvârșit. Iubiți credincioși, de lungul timpului, oamenii, cum au fost întotdeauna neînvoitori cu cele frumoase, duhovnicești, s-au căutat să ne schimbe după mofturile și patimile lor. Au căutat să mutileze chipul și identitatea lui Hristos. Așa s-a făcut că de-a lungul celor două milenii s-au împânzit fel de fel de credințe în numele lui Hristos. Dar n-au cum să fie cea adevărată și mântuitoare, de vreme ce piatra de temelie a credinței este un Hristos fals, logic este că totul este fals. Dacă rădăcina este aguridă, logic este că nu va scoate niciodată o poamă bună, ci tot aguridă va scoate. Așa și Hristos și aceștia mincinoși de care a spus Mântuitorul punându ne în protecție. Luați seama că la timpurile de apoi vor veni Hristos mincinoși. Vor zice, iată Hristos, și, iată-L dincolo, să nu credeți. Vor face și minuni. Deci acești Hristos mincinoși nu sunt decât niște nevoade, asemenea pescarului pus în mare vieții, în care să agațe fiecare om după cât este de neatent. Iubiți credincioși, pentru aceasta și credința cea adevărată rămâne în viac mântuitoare, rămâne în viac ceea care este pe arcușul, dacă aș putea să spun, a ființei omenești s-a încetățenit între oameni la acesta atât de decăzut, moralicește, tot un Dumnezeu este. Orică e ala, orică e buda, orică e al, al calvinilor sau cine știe ce credințe este, tot un Dumnezeu. Aș putea să spun că acel este cel mai slab și găunos om. Cel mai sac de paie care n-are nici elementara cultură ceea ce înseamnă Dumnezeu. Iudeii nu l-au primit și l-au scos afară din cetate și l-au răstignit zicând că este un tăhar, un înșelător. Îl așteaptă de acum pe Mesia. Nu este ceva tendențios la adresa lor, a confesiunii lor, că așa și este. Sinagoga a căzut din dar prin răstignirea lui Hristos de către ei. Crăparea catapetezmei simbolizează curgerea darului, asemenea mirului, dintr-un vas spart. Iar biserica păgână, biserica neamurilor, era însetată ca un burete de darul care era în sinagogă, îl aștepta precum orbul lumina soarelui. Aveau pregătit la bastru. Era acea Hananiancă care în smerenia ei și obosită de durere avea să spună, Doamne, am nevoie de o fărămă, nu de bucata întreagă de pâine. Prefer să stau sub masa domnilor, dar să mă înducesc, să mă împărtășesc de o fărămă din tine, Doamne, ceea ce a și câștigat. Aceasta era Biserica păgânilor aștepta credința cea adevărată. Prorocul David spunea cunoscut este în iudeia Dumnezeu. Deci era făcută cunoștința despre Dumnezeu cel tot puternic și totodată într-un chip umbrit, prinitatea Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Lumea care avea purtător, lumea înconjurătoare iudeilor, care avea purtător de cuvânt pe Elin. În Atena, că de acolo au izvorât toată idolatria și dusă în lume și fiecare și-au iuțit idolii pe urmă, pe meridianele lumii. Obosită, filozofia păgână de atâta idolatrie a înălțat acel obelisc în numele Dumnezeului Necunoscut. Vedeau că atâtea credințe în numele zeilor nu îl satisfăcea pe om. Să nu credeți că lumea era proastă atunci și noi suntem din ecrapă capul de atâta deșteptăciune. Erau oameni foarte înțelepți că temelia de bază este antichitatea totuși pentru ce este acum. Și aceia căutau cu ardoare pe Dumnezeu cel adevărat. Mureau parcă cu ochii în orizont unde este, că am crezut în Apolon, am crezut în Afrodita, am crezut în Bacus fiecare după cum erau rătăciți. Deci iată cum curgeau cele două flubii, poporul iudeu care avea cunoștință de Dumnezeu cel adevărat și l-au lepădat prin piatra de potigmire pe Hristos, că nu l-au primit, și restul lumii l aștepta pe Dumnezeu. Sătea cu brațele întinse, i-a făcut cu alte cuvinte cinți dacă i-a înălțat în Atena acel monument fastuos, dar fiindcă nu știau cum îl va chema, îl intuiau mental, îi pune numele Dumnezeului Necunoscut. Și de acest lucru s-a învățat Sfânt Apostol Pavel când a propovădit atenienilor la Areopag cine este Dumnezeul care a fost răstignit pe crucea Călbotei. Crezând sau și poteza, și de acolo pe urmă a dat credința în lume. Vedeți frățile vase, că orice am întreprinde noi în viața noastră, timp trebuie să și crezi. Un cui dacă îl bați undeva, trebuie să crezi că el te va ajuta. Sau indiferent ce pas vei face. Deci din aproape în aproape trebuie să ne dăm seama că în acest lucru, în, ace, în acești pași ai vieții noastre atât de trecători, trebuie să credem în Cel ce ne salvează de la moartea veșnică. Că dacă nu vei crede, nici nu se realizează nimic. Deci această credință în Dumnezeu cel adevărat și nu altul Dumnezeu, dacă o păstrezi, viața veșnică veți avea. Eu sunt ușa, eu sunt lumina, eu sunt, cum spune Mântuitorul, la singular. Nu ceea ce este acum un fel, cred că nu greșesc spunând, un politeism în numele lui Hristos. Este impropriu spus cele trei credințe, iudaismul, mozaismul, cum se mai cheamă, islamismul și creștinismul. Creștinismul să nu credeți că tot ce se numește numele Lui Hristos și se închină Lui. Atunci ce au făcut Sfinții Părinți? S-au adunat la cele șapte sinoade ecumenice și celelalte locale, doar de dragul de a se vedea, a discuta problemele vieții, nici cum problemele bisericii, să apere adevărul în fața tuturor confesiunilor, care apăreau străine cele trepte, cele adevărate. Iubiți credincioși, cum s-a citit și în Apostolul de astăzi, Moise a scăpat cu viață de la progromul care l-a dat Faraon. Toată partea bărbătească care se năștea în poporul iudeu era strangulată de către moașele egiptenice la naștere. Copilul, când s-a născut Moise, a fost aruncat, dat pe apa Nilului de către mama lui ca să scape cu viață. Fica lui Faraon era steartă și s-a dus la scăldat cu însoțitoarele ei și a auzit plângând într-un coșulesc care putea pe apă. S-a dus, a luat copilul și, și l-a adoptat, l-a dus la tatăl ei, la Faraon, i l-a arătat cât de frumos este și spune, Tatăl, că dăm voie să-l adopt eu, că eu nu am copii. L-a adoptat pe Moise și Moise a crescut în casa lui Faraon, desmierdat cu toate. Putea să fie și moștenitor al lui Faraon. Era de o tremurătoare cutremurătoare Moise crescut acolo, cu toți filozofii dar ceva era incomplet în viața lui. Când a început să cunoască viața, ei, și a ei, și-a dat seama cine este acest popor care este în robie. Și și-a dat seama că acest popor este fratele lui. A lepădat, cum spunea Apostolul Pavel, prin credința în Iisus Hristos, a lepădat duceața păcatului lui Faraon că nu-i lipsea nimic în casa lui Faraon, dar a lepătat toată acea dulceață și s-a dus în mijlocul poporului lui care suferea. De ce a făcut acest lucru? Lucru pe care noi oamenii nu l-am face, o așa mare concesie să le lepezi să trupească pentru să te duci în robie a făcut-o a credinței în Dumnezeul cel adevărat și nu a asimilat credința idolată a lui Faraon. Datorită acestei credințe că el a lepădat dulceața păcatului și strălucirea din curtea lui Faraon, de la palatul lui Faraon, Dumnezeu l-a înălțat și l-a pus piatră de temelie a poporului iudeu după a ieșit din robie. I-a dat atâta ca a închis pe faraon în Mara Roșie. Vorbea cu Dumnezeu, spune sunt Apostol Pavel, că după ce a coborât din muntele Sinai și a luat tablele legii, așa îi strălucea fața ca soarele. El când venea și vorbea portul și portul cu acoperea conaframul fața, că nu se putea privi la el. Și totul Dumnezeu nu l-a iertat pentru un simplu lucru, că nu i-a slobozit ca să meargă și el în pământul făgăduinței atât de mult dorit. La dânci bătrânețe a murit în muntele ori, unde i-a și dispărut cadavrul lui, trupul lui, rămânând să fie adus la judecată de apoi. L-a pedepsit Dumnezeu pentru faptul că atunci când poporul cerea apă, murea de sete, el s-a îndoit când i-a zis îngerul, de ce strigi la Dumnezeu, lovește piatra, cu troiagul cu care a făcut minuni în curtea lui Faraon. Și atunci îndoindu-se puțin, Dumnezeu găsindu-i în inimă această îndoire, la pedepsit, nu vei vedea pământul făgăduinței. Doar cât a pus mâna la or, a văzut Iordanul și pământul mult dorit și a murit. Dându-i lui Iisus la vi, în continuare în conducerea poporului spre pământul făgăduinței. Atunci când era în robia lui Faraon, poporul iudeu, atât a obedit fiind poporul Totuși se gândea la Dumnezeu. Nu mai știa ce să facă faraon, că vedeau cum se mulțesc iudeii și era la un moment dat frică ca nu cumva să-i do să dovedească, să-i domine poporul iudeu pe egipteniu. Și punea în robie la făcut cărămidă. Egiptenii aduceau paie. Și îl călcau copii cu femei, aceasta era robia lor atunci 400 de ani, aproape 400 de ani în Egipt. Și supărându-se faraon, a oprit pe egitenți să mă aducă paie și a spus, adunați și paie și faceți scărămidă, să-i ostenească cum de, de ce a făcut acest lucru faraon? ca să le ștargă din minte numele Lui Dumnezeu să le dea de lucru, ca aveau și păzitorii și când îl vedea pe unul că poate se roagă sau se odihnește, îl piciuia egipteanului. Iubiți dincioși, totuși coporul, ridicând glas mereu la Dumnezeu, în nădejdea și în credința acelui Dumnezeu, al lui Avram, al lui Isaac și al lui Jacob, cum a fost numit și îl numim și noi, că e același Dumnezeu al nostru, iată a auzit Dumnezeu glasul și i-a scos în libertate. Apoi l-a dat atât dar și s-a născut sinagoga în Ierusalim, iar din ea s-a născut noua sinagogă care este Biserica. Biserica creștină în care este mântuirea și nu în altă biserică. Un punct crucial de care poate se întreabă mulți oameni. Dacă Dumnezeu a vrut întotdeauna binețe între oameni, cum a și spus în decalog, să vă iubiți unul cu altul. Că Dumnezeu este iubire, este dragoste, este noblețea sentimentelor. Oare nu era în cunoștința lui Dumnezeu cele două biserici care au ajuns în ziua de astăzi, catolicismul și ortodoxia? Că la început nu erau două biserici, era o aluat, o frământătură unică, care a durat până la împăratul Constantin. S-a dezvoltat biserica pe aceeași temelie a lui Isus Hristos. făcându-se noua cetate, Bizanțul, Constantinopole, de către împăratul Constantin. Nu să credeți că s-a dezvinat biserica în două, făcându-se răsărit și apus. Și fiindcă este la mod în ziua de astăzi, așa zisa, democrație în politică, așa am putea să înțelegem și în biserică, Dumnezeu nu a pus să se dezvine Constantinopole cu Vaticanul, ci să se controleze, să meargă într-o comuniune piatra fiind Hristos, același Hristos și în Vatican, același Hristos și în Africa, fiind pe toate meridianele lumii dus de către Sfinții Apostoli și după ei ceilalți corifei ai credinței. Dar fiindcă ei au fost într-o continuă schimbare, metamorfozare, care și în zilele de astăzi nu mai sunt cei de ieri, mâine fiind alții, e logic că nu mai ai cum, cum să semene, nu mai are cum să semene măcar ei între ei de acum. Din sânul catolicismului, apoi, ca într-o placă de piatră sfărmată, inspiată de piatră, au răsărit atâtea confesiuni, calvinismul, luteranismul, budi, baptismul, adventiștii, fiecare se laudă în Hristos. Dar oare este același Hristos care a venit pe crucea Colcotei și s-a lăsat răstignit? Este același Hristos din la care coastă a răsărit nouă viața veșnică? Nici cum! Evoviștii sunt și ei, spun, își spun că sunt în Hristos, dar ei nu cred în firea lui Hristos. Armenii, copții, cred și ei în Hristos, dar nu cred în firea trupească a lui Hristos. O întrebare destul de scurtă și pentru ei. Atunci, cine a fost răstignit pe cruce dacă Hristos nu a fost tu, om de S-a răstignit Dumnezeu? Nici cum și trupul lui Hristos a fost răsticnit sintit pe cruce, cum spunea prorocul Dan, prorocul Isaia. Blestem s-a făcut, adică a luat tot blestemul strămoșesc pe umerile sale și l-a răsticnit pe cruce, l-a pironit pe cruce trupul lui Hristos, nu și Dumnezeirea, Dumnezeirea n-a fost răstignită. Iubiți dincioși înaintând peste viacuri și milenii până în zilele noastre. Iată unde s-a ajuns creștinismul datorită oamenilor. Oamenilor de pofte și năraburi, oameni care am putea să spunem că nu sunt mai prejos decât iudeii care l-au răstignit pe Hristos. Multe confesiuni bat la poarta autentificării lor, a legalității. Aș putea să vă spun că deja la culte bat cu disperare sataniștii ca să fie legiferați credință. Zoroastrieni, Bahai și toți nebunii lumii, să mă ierte Dumnezeu că nu-i mai poți numi, care vor mai veni mâine sau apoi mâine, vorbate la partea autentificării lor. Din urmă vin economii tainelor lui Dumnezeu și aprobă. Haideți cu noi, fraților, prin ecumenism. Sub deviza unitate în diversitate. E un nonsens. de chiar o gogomănie. Literarii găsiți fă țineva să mai multe explicații. Nu-i găsești un sens unitate în diversitate, precum a fost pe la 1848 deviza revoluțiilor din Occident, fraternitate, libertate și egalitate. Că cei ce au lansat-o au și spus, prostina o aprobă, dar asta nu are cum să încapă, niciodată nu poate să existe. Deci a doua deviză o vedem că apare în biserică, unitate în diversitate. Acest turn al Babilonului, că atunci când Babil a făcut turnul ca să se bată cu Dumnezeu și a ajuns până la nord, în Irakul de astăzi, le-a trimis Dumnezeu semne ca să înceteze că e o ineție ce e ce fac, dar nu s-au înțeles. Și până la urmă le-a amestecat limbile, că de atunci sunt atâtea lindi pe pământ. Și nici așa nu s-au înțeles, nu s-au oprit. Și atunci a venit un fi fort puternic cu munia lui Dumnezeu și i-a un transfigurându-i pe fiecare în fel de fel de orătării. Nu este sfârșit și maimuțele lui dar să fie de atunci. Dar aceștia scrămoșii lor Acum turnul Babilonului se va zidit din nou, dar nu din cărămidă, la propriu, ci se va zidit din aceste cărămiți nebune ale sectarismului. Amestecându-se una cu alta va ieși cu adevărat credința lui Antichrist. Va ieși un fel de Babilon. Că nu găsești un numitor comun ca un șirac pe care să înșiri câteva mărgeri. Cum să te aduni, cum am mai spus, chiar dacă mă repet în cer scuze, în ce numitor comun să mă adun eu cu Evreul, care nu l-a primit pe Hristos și l-așteaptă? În ce filon comun să mă apropii cu Mahomedanul de vreme ce el nu-l primește pe Hristos? Iudeul a făcut că-i și l-am răstignit ca pe un și tulburător. Musulmanul a recunoscut pe Hristos că este unul din prorocii lui Dumnezeu, dar nu Dumnezeu. Calvinii nu cred în prefacerea pâinii și a vinului, prin rugăciunile preotului, prefacerea în trupul și sângele lui Hristos. Adventiștii nu cred în Sfânta Duminecă și țin sabatul. Gândiți-vă și frățile voastre sensul ecumenismului. În ce să mă rog? Când s-a dus odată patriarhul care a murit la Vorona, unde este locul lui de naștere, S-a dus cu niște predicatori de prin Occident, prietenii lui probabil, și făcea o aghiazmă și era mai Maicii Domnului. Aceia făcea niște gesturi oribile asupra icoanei, fără să-l cald. Martorii oculari spuneau, sau cum spunea și sunt Apostol Pavel, dacă nu voi grăi pe graiul acelui a ce mă ascultă, au nu voi fi eu nebun precum și el dacă va grăi mie pe un alt grai și eu îl voi socoti pe el barbar deci dragi credincioși această credință unică care îmi spune și Apostolul Pavel că este temelia de bază a creștinismului pe aceasta să o ținem că o credință Credința cea adevărată în Iisus Hristos nu se răzumă doar la o logoreie în numele Lui Dumnezeu. Că noi suntem trup și suflet. Sfânta tradiție care a rămas a doua aripă a acestei păsări este lucrarea trupească în numele Lui Dumnezeu. Hristos nu a venit doar Duh, ci a venit și trup. Și s-a arătat că a răstignit, s-a lăsat răstignit cu trupul pe crucea Golgote, care este o Deci și trupul trebuie osteniți să-și lucreze numele lui Dumnezeu înlăturirea, nu numai Sufletul. Din acest motiv au apărut atâta credințe doar la nivel de vorbe. Dar cât despre trup, toate merg de valma, fără nicio oprește. Momentul crucial de care se înspăimântă lumea va fi momentul venirii semnului Hristos pe cer. Toate confesiunile au un semn sub a cărui semn să-și închină sufletul și trupul după legile lor. Toți vor aștepta semnul, dar semnul va fi acesta, Sfânta Cruce, că este altarul de jertfă unde a venit mielul original și s-a răstignit pe el. Și Sfânta Cruce nu va veni, dragi credincioși, poleită cu aur sau făcută de oameni. Va veni crucea originală pe care a fost răstignit Hristos și mânjită de sângele Lui. Palmele și coasta și trupul Domnului Hristos va fi sângerând spre mărturie a iudeilor și a tuturor acelor a ce nu au crezut în Hristos în mătriptorul nostru. Acel moment va fi groaznic și cum spuneau și iudeii mai demult și mai spun în surdină, zice, noi așteptăm steaua lui David, dar dacă apare senul fiului Mariei, va ieșa de noi, cei care încă îl așteaptă pe Hristos. Dragi credincioși, Sfântul Vasile cel Mare spunea că omul care se îndeletnicește prea mult cu lucrurile acestea frupești este ca o pasăre grasă, care nu mai poate zbura de la pământ. Sau Sfântul Chiril la Ierusalimului, în alt context, mintea tulburată de grijile lumești niciodată nu poate încăpea cuvântul și darul lui Dumnezeu. Și nu ne trebuie multă filozofie să pricepem acest lucru. De ce spune Mântuitorul? Faceți-vă comară în ceruri, unde nici rucina, nici furii nu vin să o fure. Că acolo unde este comara ta, este și mintea ta și inima ta. La o scară infime, vedeți și frățile voastre, fiecare din noi, în momentul când îți domină mintea, câte o întâmplare, un sentiment, ceva, deja porți acel sentiment cu tine și mintea numai ce gândește. Dar mintea e proită de Dumnezeu să gândească nu neapărat din 24 de ore, 24 de ore din zi, către Dumnezeu. Că știe că omul e neputincios, dar măcar minimum necesar. Măcar cât un grăunte, cum spune Mântuitorul de care Că restul completează Dumnezeu, dar omul nu face acest lucru. Ca să leg cărămizile iudeilor din Robia Vavilor lui Faraon cu cărămizile de astăzi. În ziua de astăzi omul este prins în acest tumult al crișilor lumești. Crede că nu va mai muri. Și tot neodihnit este. Alargă din noapte până noapte tot să strângă, dar mintea la Dumnezeu nici cum nu e. Deci Faraon, ceea ce a făcut atunci, că i-a muncit pe iudei, a făcut-o premeditat ca să le smulgă gândirea de la Dumnezeu. Că întotdeauna când nu mai ai în minte ceva, e logică să șterge. Pe timpul comuniștilor, atâta să mai gândeau cum să smulgă pe om ca să nu mai gândească cele ale lui Dumnezeu. Păi, dacă nu aveau nicio tangență cu Dumnezeu, erau cei mai mârșali. Și la o ședință de partid se ridică un evreu, care era probabil activist de partid, și spune, uite fraților ce mă gândesc eu, ca să-i puteți descreștina pe români, luați-le timpul liber Și într-adevăr, știți cum erau oameni atunci de obicei și mai veneau cu concerte și cu una și cu alta și încetul, încetul descreștinau. Acum, noianuri de griji pentru om. Televizoare, computere, mai ales internetul, care, v-am spus de multe ori, au distrus copiii și continuă să vi distrugă. Sociologii lumii și-au luat niște... Mijloace de precauție și tot răcnesc din adâncul ființei lor să aibă grijă că omenirea nu se duce de fapt. Societatea de mâine este distrusă datorită internetului. Iată griji. Ce să mai gândească acel om, mai ales dacă mai are și un fir de erotism în el? Și atâtea griji nici de învățat, nici de nimic, devine atât de preocupat să se mai gândească la Dumnezeu. Oare nu este într-o continuă robie? Dacă ai sădit un pom în curtea ta sau o floare, ai pus-o pentru rostul ei, să pune și tu odată o fructă, că pentru asta te-am sădit pomul. Dar Dumnezeu nu ne-a semănat ca pe niște animale, bipede, ne-a semănat chip și asemănarea lui, mintea din noi, care o vedem și noi, că atunci când mintea nu mai funcționează, indiferent cine ai fi tu sub soare, deja ești o unitate în societate. Că mintea te înalță și mintea te coboară, Cu atât mai mult putem să-L înțelegem pe Dumnezeu ce vrea de la noi. Măcar un pic cugete, dar cugete curat în numele Hristosului Celui Adevărat care a fost mărturisit prin sânge și prin lacrimă, spuneau apostolii, pentru care au și murit. Bătut în cuie acest Hristos de către iudei pe crucea Golgote pentru nobilul sentiment de iubire. Și a iubit pe om, ne iubește încă și cred că merităm și noi cât de cât suntem tributați să-i vărsem un pic de dragoste prin ostenelele prin care a trecut și el. Iubiți credincioși, Sâmbătăi pe Sfinții 40 de mucenuți, mari părfați care au știut cum să-și încheie viața aceasta pământească, fiind și ei niște cărămizi la acest frumos edificiu care se numește Biserica lui Isus Hristos cea mântuitoare și lor și Dumnezeului lor și al nostru să le dăm slavă și cinseli vecii vecilor. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.